тільки любить, і для того він так безмірно вищий від нас. Для того він Бог. Все тільки ми, дрібні, сліпі, нужденні, судимо та ненавидимо. Ну, але я не такий, може несправедливий, як вам здається. Я виджу й добрі бики вашого асиміляторського руху, хоч вони і невеликі. Цікаво знати, які вони, по вашій думці, мовив бурмістр. В нашій давній відчині, у Азії, де спека велика, а джерел мало, де погожа вода має інколи ціну золота, є такий звичай, що вандрівець, натрапивши серед пустині на джерело і угасивши в ньому свою спрагу, вмивши його в хвилях руки і лице, на відході кидає в нього малу золоту монету. Це намов його відплата за добродійство джерела. Отже, ви і всі асимілянти з давніх давен видаєтесь мені теж золотою монетою, яку жидівська нація кидає в жарело, і відкій довелось пити та освіжитись. Ви наша данина, тим народам і краям, що в тяжку годину дали нам захист і притулок. Але не жадайте, щоб та данина була занадто велика. Адже нерозумно було б жадати від вандрівця. Щоб пив воду з криниці, щоб у відплату за все і сам скочив до криниці і втопився в ній. Те, що ви робите і що робили не раз, подібні вам, все з історичного боку оправдане і конечне, і навіть пожиточне для жидівської нації. Але не може бути її програмою, бо це була би не програма, а самовбійство. Але чим же, по вашій думці, все пожиточне для жидівської нації? запитав бурмістр уже безцінній насміх у голосі. «Чим пожиточне? Все з'ясно. Ви посередники між нами і тими націями, що прийняли нас. Ви міст понад прірвою і за вашими плечима можна жити собі вполні самостійним, своїм життям, не збуджуючи надто великих підозрінь, надто великої ненависті. Давнівше, в середніх віках, коли ми жили серед чужих народів, зовсім відокремлені від них, коли такого моста не було, нам жилося далеко гірше. Правда, ви себе будете знати ліпше? Ну, ну, цікаво, цікаво почути від вас такі погляди, пане Вагман. Я ніколи не надіявся. Перепрошаю, пане Бурмістр, мовив Вагман. Ще хвильку терпеливості. Я ще не скінчив, не дійшов до тої мети, до якої змірює моя промова, і до того гешефту, який привів мене сюди». Признаєте тепер, що я зовсім не такий ворог вашої асиміляції, як звичайні хусити, що признаю в певній мірі її рацію і навіть пожиточність. Але є одна річ, що дуже багато уймає її вартості і виявляє її нещирість. Це та обставина, що жиди, звичайно, асимілюються не з тими, хто ближче, але з тими, хто дужчий. У Німеччині вони німці – все розумію, але чому в Чехії також німці? В Угорщині вони мадяри, в Галичині поляки. Але чому в Варшаві та в Києві вони москалі? Чому жиди не асимілюються з націями слабими, перегнобленими, кривдженими та вбогими? Чому нема жидів-словаків, жидів-русинів? Бурмістр скривився. З цього боку йому не любо було освітлюватися питання. «Може, то така наша натура, – мовив далі Вагман, – що ми навіть там, де ходить о вибір прибраної матері, питаємо не голосу серця, але запитуємо поперед усього, і яка мені з цього користь? То тільки все кидає дяку тінь на щирість усеї асиміляційної роботи – і що найфатальніше, значно обнижує вартість тої асиміляції, хоча тих, з якими ви асимілюєтесь. Вони дурні, дурні, то правда, але все-таки у них є очі, і коли не тепер то в четвер вони дещо побачать ними. Слухайте, Вагман, цього нарешті забагато. Зачинаєте говорити так, як той адвокат русин, що докоряв мене моїм польським патріотизмом. Мав рацію, мовив Вагман бо польський патріотизм тут, на руській землі, не зовсім на місці. Ну, ще тільки того не стало, що почали навертати мене на руський патріотизм, з грубим реготом мовив бурмістр. Борони Боже, по-моєму, жатен жит не може і не повинен бути ані польським, ані руським патріотом. І не потребує сього. Нехай буде житом, досить. Адже ж можна бути житом і любити той край, де ми родились, і бути пожиточним, або, бодай, нешкідливим для того народа, що хоч не рідний нам, все-таки тісно зв'язаний з усіма споменами нашого життя. Мені здається, що якби ми держалися такого погляду, то й уся асиміляція була б не потрібна. Бо подумайте, чи жадає хто від нас тої асиміляції? Здається – ні але за те кожному пожадене, щоб ми були чесними і пожиточними членами тої суспільності, серед якої живемо. Гого, після теології моралізація? Знов якимсь прикрим голосом мовив бурмістр. До якої я, лихвар і п'явка повітола, знов-таки не маю права, гірко відрік вагман. Та я не хочу нікого моралізувати. Що мені заділо діло? Я тільки хотів висловити свій погляд. Якого самі не держитесь? перервав йому бурмістр. Власне, я якого сам держуся бодай від кількох літ, і відколи ця справа почала прояснюватись мені в голові. Бачите, коли вмер мій син, я почав був дуже сумувати. Мені так було, ніби земля розсипилась перед моїми ногами. Передо мною не стало дороги, не стало мети. Пощо я живу? для кого й горну на купу. Тримдячи сам, я почав розуміти терпіння інших, тих, що не мають до голови прихилити, не знають, що будуть їсти завтра, не мають, що в рот положити нині, дивляться на муку своїх дітей. О, я перед тим, як о хлопський лихвар, немало видав такої нужди, але вона не зворушувала мене. Все те було чуже для мене, далеке від мого серця. Я гріб на свою купу і не дбав ні про що інше. Тепер, коли син мій умер, у мене відкрились очі, і я почав роздумувати. Знаєте, мені здавалось не раз, що одурію. Голова тріщала. Я ходив, мов, під обухом. Що вам говорити багато? Я додумався до того, що треба вхопити палку з іншого кінця. Вперед ядер і висилав хлопів. Тепер я обернув свою опіку на тих, що всиротили мене, а хлопам почав допомагати в їх біді. Я робив все незамітно, зичив такому гроші на закуплю ґрунту на малі проценти, з яких потім іще більшу часть дарував довжникові. Вишукував собі посередників, попів, учителів, і через них взичив більші суми на закупну панських фільварків або більших ґрунтових посілостей для селян.